Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya, Sheikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Rahimahullah Taala, menyebutkan tentang masalah tidak bil imam, ya, kewajiban untuk mengikuti, mengikuti imam, tidak boleh mendahulu imam, ya, di dalam gerakan-gerakan solat. Ya. Dalilnya tadi kita sebutkan Nabi bersabda, Inamaju ilal imamu liutam mabit imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, imam itu dijadikan untuk apa? pentu diikuti. 6. Nah, maka tidak boleh dia bertakbir ya sebelum imam bertakbir. 6. Nah, tidak boleh dia ruku sebelum imam ruku. 6. Nah, harus dia mengikuti imam dalam hal tersebut. Ya, dan dalam masalah mendahului imam ya, sudah kita terangkan hukumnya bahawa kalau dia mendahului imam dengan sengaja apa hukum salatnya? Nah, hukum salatnya batal. Hukum salatnya, hukum salatnya batal. Ia. Ya. Kalau tidak sengaja mendahului apa hukum salatnya? Ya, hukum salatnya tetap syah, namun dia wajib untuk kembali. Wajib untuk kembali, ya kan? Jadi, ya, misalnya dia tidak sengaja imamnya belum rukuh dia sudah rukuh. Nah, di sini kewajiban bagi dia untuk kembali. Dia kembali berdiri, nanti imamnya rukuh baru dia rukuh. Ya, sama halnya kalau misalnya dia keburu sujud padahal imamnya belum sujud. Maka yang wajib bagi dia apa? Yang wajib bagi dia untuk berdiri kembali, kemudian dia sujud. Ya, setelah imam sujud, jelas ya. Nah, ini kalau tidak sengaja. Ya. Kalau dia sengaja batal sholatnya. Baik.